Розділ третій. Наступний день, як і попередній, починався сірим похмурим світанком. Як і напередодні, падав густий сніг, так, наче помалу обсипалося небо. Більшу частину дня Еллері провів у гаражі, копаючись у великій чорній машині Торна. Двері гаража стояли широко відчинені, і кожен, хто хотів, міг бачити, що робить квін. Він не дуже розумівся на автомобілях, і спочатку йому здавалося, що всі його зусилля марні. Але десь по обіді він, кілька годин невдало поекспериментувавши, раптом натрапив на маленький дротик, що здався йому не на місці. Дротик просто звисав, мов, не потрібна річ. Логіка підказувала, що він має бути до чогось приєднаний. Еллері спробував це зробити, і йому пощастило – коли він увімкнув запалювання, запустив стартер і почув, як холодний двигун ожив, світло, що падало від дверей, заступило чиясь тінь. Еллері вимкнув запалювання і швидко обернувся. У дверях стояв, широко розставивши ноги, Кейт. Його темна постать чітко вимальовувалась на тлі білого снігу. В обох руках він тримав по каністрі. «Моє шанування...» – озвався Еллері. – Бачу, ви знову прибрали людської подоби, Кейте. Вийшли в цей світ прогулятись? З вами це трапляється нечасто. – Збираєтесь кудись їхати? – спокійно запитав Кейт. – Звичайно. А ви що, маєте намір мені перешкодити? – Це залежатиме від того, куди ви зібралися. – О, ви погрожуєте. – Гаразд. А якщо я вам скажу, куди… Кажіть, що завгодно, але поки я не знатиму, куди ви зібралися, ви залишитесь тут. Мені подобається така відвертість, усміхнувся Еллері. Я задовольню вашу цікавість. Ми з Торном збираємось відвезти міс Мейхію до міста. В такому разі все гаразд. На Кейтовому обличчі було видно сліди тривоги і втоми. Він поставив каністри на цементну підлогу гаража. Можете взяти, це бензин. Бензин? Де ви його дістали, чорт забирай. Вважайте, що знайшов у давній індійській гробниці, відповів Кейт. Чудово. Бачу, ви полагодили тернів автомобіль. Дарем ногайли час. Це міг би зробити я. Чому ж не зробили? Мене ніхто не просив. Велет повернувся і пішов. Елері замислено посидів трохи в машині, потім вийшов, перелив бензин із каністр у бак, знову сів у машину, запустив двигун і, залишивши його воркотати, мов великого кота, рушив до будинку. Еліс була в своїй кімнаті. Вона стояла, накинувши на плечі пальто біля вікна. Обернувшись на його сток, дівчина запитала. Містере Квін, ви завели машину містера Торна?» «Так, нарешті завів», – усміхнувся Еллері. «Ви готові?» «О, звичайно. Від самої думки, що ми кінець-кінцем поїдемо звідси, мені стало краще. Гадаєте, ми проїдемо? Я бачила містер Кейт ніз каністри. Він дав вам бензину? Як це мило з його боку! Я ніколи не вірила, що такий приємний юнак…» Еліс почервоніла. Перше за ці дні погляд її став веселішим, а голос не таким хрипким. Долати замети буде важко, але в торновій машині є ланцюги для коліс, та й двигун потужний. Елері раптом замовк і втупив здивований погляд у потертий килим під ногами. Що таке, містере Квін? Що таке? Елері підвів очі й глибоко зітхнув. Нічого особливого, бог на небі. «І в світі все гаразд!» Еліс і собі глянула на килим. «О, сонце!» – радісно вигукнула вона і повернулась до вікна. Містере Квін, сніг нарешті вщух, заходить сонце!» «Давно б так!» – жваво відказав Еллері. «Одягайтеся, будь ласка!» Він підхопив її валізи і стрімко, аж задвихтіла стара підлога, подався через коридор до своєї кімнати – що була навпроти кімнати Еліс. Потім заходився, насвистуючи, складати в саквояж свої речі. У вітальні, як завжди буває перед від'їздом, стояв гамір. Складалося враження, що це звичайна родина у звичайних обставинах. Еліс була весела, мов би й не залишала багатства, яке можна знайти будь-якої хвилини. Вона поклала сумочку на камін поруч із материним портретом. Поправила капелюшок, обняла місіс Райнак, смокнула в суху щоку місіс Фел і, ніби вибачаючись, ніяково всміхнулася до доктора Райнака. Потім знову підійшла до каміна, взяла сумочку, затримала довгий загадковий погляд на кейтовому обличчі і, наче тікаючи від нечистої сили, поспішила з будинку. Торн уже сидів у машині. Його обличчя світилося такою щирою радістю, немов йому в останню хвилину скасували смертний вирок. Дивлячись на призахідне сонце, він щасливо всміхався. Еллері неквапливо йшов слідом за Еліс. Речі були вже в машині. Він сів за кермо, запустив двигун і зняв ручне гальмо. Товстун, стоячи в дверях будинку, давав поради. «Дорогу ви знаєте, правда ж?» У кінці проїзду повернете праворуч і поїдете прямо. Ви не заблукаєте, на шосе будете десь через…» Останні його слова потонули в гуркоті двигуна. Еллері помахав рукою. Еліс сиділа на задньому сидінні поруч із Торном, крутилася і весь час майже істерично сміялась. Торн мовчки всміхався, дивлячись у потилицю Еллері. Квін вивів машину на дорогу і повернув праворуч. Темніло. Їхали повільно. Велика машина, незважаючи на ланцюги на колесах, раз у раз буксувала. Невдовзі Елері ввімкнув потужні фари. Він зосереджено стежив за дорогою. Всі мовчали. Здавалося, минула ціла вічність. Перш ніж вони вибралися на шосе. Тут уже пройшов снігоочисник. Вони помчали швидше і незабаром уже в'їжджали до сусіднього селища. Еліс, побачивши електричні вогні, асфальтовані вулиці і масиви великих будинків, скрикнула від радості. Еллері зупинився біля бензоколонки і долив у бак пального. «Вже недалеко, міс Мейхію. Скоро приїдемо. Незабаром міст Трайборо», – заспокоїв дівчину Торн. «О, як це чудово – жити! Ви, звісно, зупинитесь у мене. Моя дружина буде дуже рада. А потім…» «Ви такі добрі, містер Торн. Не знаю, як вам і дякувати». Дівчина здивовано замовкла. «Що сталося, містере Квін? Еллері поводився досить дивно. Зупинившись на перехресті, він про щось тихо запитав у полісмена. Полісмен уважно на нього подивився, відповів і показав напрямок рукою. Еллері повернув машину і повільно рушив у той бік, куди показав полісмен. Що сталося? знову запитала, нахилившись уперед Еліс. Торн докірливо зауважив. Збитися з дороги ви не могли, покажчик чітко. Не в тім річ пояснив Еллері. Розумієте, мені дещо спало на думку. Адвокат і дівчина здивовано перезирнулись. Еллері зупинив машину біля великого кам'яного будинку з зеленими ліхтарями біля під'їзду. Зайшов усередину і за чверть години, насвистуючи, вийшов. «Що все-таки сталося?» – невдоволено запитав Торн, дивлячись на зелені ліхтарі. «Те, що має бути доведене до кінця?» Еллері рушив назад, доїхав до перехрестя і повернув ліворуч. «Ви не туди їдете?» – захвилювалася Еліс. «Ми щойно звідти приїхали. Не може бути, щоб я помилилась». «Ви не помиляєтесь, міс Мейхіл. Так воно і є. Дівчина відкинулась назад і зблідла. Здавалося, сама думка про те, що вони повертаються туди, вселяла в неї жах. «Річ у тому, що ми справді їдемо назад», – доказав Еллері. «Назад?» – спалахнув Торн, випростуючись. «Ох, невже ж не можна забути про тих страшних людей», – простогнала Елліс. «Я маю погану славу впертої людини», – всміхнувся Еллері. Крім того, ми дістали підкріплення. Огляньтеся назад, і ви побачите, що за нами їде поліційна машина, а в ній – шеф місцевої поліції і кілька надійних хлопців. Але чому, міст Реквін, – стривожено вигукнула Еліс. Торн мовчки дивився Еллері в потилицю. «Тому, – відказав Еллері, – що я маю почуття професійної гідності» тому що надзвичайно здібний чарівник зробив зі мною фокус і насміявся з мене. «Фокус?» – вражено перепитала Еліс. «А тепер я сам стану чарівником», – лагідно усміхаючись провадив Еллері. «Ви самі бачили, будинок зник, а я зроблю так, що він з'явиться знов». Торн і Еліс були такі приголомшені, що не могли вимовити й слова. А крім того… Твердо вівдалі Еллері, навіть коли і знехтувати таку дрібницю, як дематеріалізований будинок, то ні в якому разі не можна залишити поза увагою вбивство. Розділ четвертий. Серед лісу знову стояв чорний дім. І це не був привид, і не складалося враження, що цей міцний, потемнілий від часу будинок розпростував крила і злітав у космічний простір. Він нерухомо стояв на своєму місці. Вони побачили чорний дім, як тільки звернули із засніженої дороги на проїзд. Темна маса будинку в ясному місячному сяєві була доказом того, що в світі реальних речей ніяких змін не сталося. Уторна дівчини відібрало мову. Вони були, здавалося, більше вражені тепер, коли чорний дім з'явився знову, ніж тоді, коли він зник. Еллері зупинив машину, вискочив на проїзд і, давши знак тим, хто їх супроводжував, поспішив до Білого дому. Його вікна були освітлені зсередини гасовою лампою та полум'ям у каміні. Намагаючись не відставати від Еллері, до будинку побігли детективи з поліційної машини. Вслід за ними рушили приголомшені Торн і Еліс. Еллері рвучко відчинив двері. З того, як він стискав у руці револьвер, було видно, що в барабані знову є патрони. «Ще раз вітаю вас!» – голосно сказав Еллерій, рішуче ступив до вітальні. «Я не примара. Я син інспектора Квіна, власною персоною. Для вас, певно, не мезіда. Доброго вам вечора. Не бачу привітної усмішки, містере Райнак». Товстун завмер, не донісши до рота склянку звізки. Рум'янець помало сходив з його обвислих щік, і вони на очах сіріли. В кутку скімлила місіс Райнак, тупо дивилася місіс Фел. Лише Нік Кейт не виявляв великого подиву. Він стояв біля вікна, закутавшись по вуха шарфом. На його обличчі було розчарування, захоплення і, хоч як це дивно, полегкість водночас. «Причиніть двері!» – наказав Еллері. Детективи мовчки розійшлися по кімнаті. Еліс, напружено дивлячись зляканими очима на райника, непевно підійшла до стільця і сіла. Різко стукнула віконна рама. Один з детективів кинувся туди, де щойно стояв Кейт. Але той уже швидко, мов дикий олень, мчав по снігу до лісу. «Не дайте йому втекти!» – крикнув Еллері. Три детективи, тримаючи напоготові зброю, зникли вслід за велетом у вікні. З надвору долинули постріли. Елері підійшов до каміна і простяг над вогнем руки. Райнак повільно, дуже повільно сів у крісло. Торн теж опустився на стілець і обхопив руками голову. Елері відвернувся від каміна і сказав до офіцера поліції. Я розповів вам цілком досить, аби ви зрозуміли, що сталося тут після нашого приїзду. Кремезний чоловік в уніформі коротко кивнув головою. Учора ввечері по Змовницькому підморгнув Торнові Еллері, і я казав вам, що вперше в своїй кар'єрі вдячний за допомогу. А вам усім, хто причетний до цього незвичайного злочину, теж можу сказати, що коли б не було на небі Бога, Ваша змова відібрати спадщину Веліс Мейх'ю увінчалася б успіхом. Ви мене розчарували, озвався Товстун із свого глибокого крісла. Мені це дуже прикро. Елері з усмішкою глянув на нього. Дозвольте дати вам, скептику, пояснення. Коли кілька днів тому містер Торн, міс Мейхю і я приїхали сюди, було вже надвечір. На горі в кімнаті, яку ви так дбайливо для мене приготували, я виглянув у вікно. Заходило сонце. Нічого особливого в тому не було. Захід сонця, звичайний собі захід сонця. Повсякденне явище, що цікавить лише поетів, метеорологів та астрономів. Але цього разу сонце вперше мало істотне значення для того, хто прагнув дійти до суті. Воно розганяло темряву і було в істину божим світильником. Бачте, моя кімната і кімната міс Мейх'ю виходили вікнами в різні боки. І якщо я із свого вікна бачив захід сонця, значить воно виходило на захід, а вікно кімнати міс Еліс – природно на схід. Поки що все гаразд. Того вечора ми поговорили і розійшлися. Другого ранку я прокинувся о сьомій, коли сонце тільки-тільки зійшло. І що ж я побачив? У моє вікно світило сонце. У каміні засичали дрова. Кремезний офіцер у синій уніформі неспокійно засовався на стільці. Розумієте, вів далі Еллері, з вікна своєї кімнати я бачив і захід, і схід сонця. Райнак похмуро подивився на Еллері. Його товсті щоки знову порожеліли. Рухом, схожим на привітання, він підніс до рота склянку і випив її до дна. Елері розповідав далі. «Я не відразу збагнув, яке важливе значення має це загадкове явище. Але згодом, повернувшись до нього у думці, я невиразно відчув, що доля, космос чи бог, називайте це як завгодно – Дають мені нагоду зрозуміти, здавалося б, незбагненний феномен чорного дому, який уночі зник з лиця землі. О, Боже! – простогнав Торн. Але я ще не був до кінця певний. Щоб дійти остаточного висновку, мені потрібен був від небес ще один доказ. А тому, оскільки падав сніг і сонце не могло пробитися крізь густу завісу, я чекав. Я чекав, поки перестане сніг і знову засяє сонце. Він зітхнув. І коли воно нарешті засяяло, в мене не залишилося жодного сумніву. Сонце світило у вікно міс Мейхю. Того дня, коли ми приїхали, це вікно виходило на схід. Але тепер я був у кімнаті міс Мейхю майже надвечір, а сонце заходило. Боже мій, знову вихопилось у Торна. Нічого іншого він здавалося сказати не міг. Отже, її кімната виходила на захід. Як вона могла виходити на захід, коли в день нашого приїзду виходила на схід? Зупинилося сонце? Перевернувся світ? Чи було якесь інше пояснення, таке, що своєю простотою вражало уяву? Кві не почав був Торн, та це ж... «Зачекайте», – зупинив його Еллері, – «дайте мені закінчити». Єдиний логічний висновок, що не суперечив законам природи, був такий. Хоча будинок і кімнати, де ми жили, здавалися тими самими, які ми бачили в день приїзду, це був не той будинок і не ті кімнати. І якщо, звісно, ця міцна споруда разом з фундаментом не була повернута на 180 градусів, мов дитяча іграшка на паличці. Але така думка – абсурд. Отже, це був інший будинок. Він був схожий на перший, як з надвору, так і всередині. У ньому були такі самі меблі, килими, прикраси. Але це був не той самий будинок. Це був інший будинок, схожий на перший у всіх деталях, крім однієї, його положення щодо сонця. З надвору долинули приглушені вітром голоси детективів. Наздогнати Кейта їм не пощастило. Місяць кидав на землю холодне світло. Таким чином, провадив Еллері, все стає на свої місця. Білий дім був не той будинок, у якому ми ночували першу ніч. Це був його двійник. І він займав інше положення щодо сонця. А тому й чорний дім нікуди не зникав. Він залишався там, де завжди стояв. Зник не чорний дім, а ми. Першої ж ночі нас перевезли на нове місце, де кругом був такий самий ліс, проїзд, гараж і розбита дорога. Було все, але там, де мав стояти чорний дім, лише білів засніжений прямокутник. Поки ми спали, нас перевезли до двійника Білого дому. Перевезли нас, наші речі, Портрет матері міс Мейхі, навіть скалки-каравки від Бренді, розбитої напередодні в першому будинку, під час добре підготовленої і талановито виконаної сцени. Були виняті замки з дверей. Було зроблено все, щоб зберегти ілюзію, нібито ми прокинулися вранці в тому самому будинку, в якому звечора лягли спати. Дорне базікання, кинув усміхнувшись Райнак. Нісенітниця, маячня хворого. Все йшло чудово, пустивши повз вуха його слова, провадив Елері. План був прекрасний, відчувалася рука великого майстра. Було створено бездоганний ланцюг переконливих доказів. Нас усіх перевезли вночі, очевидно, коли ми були непритомні. Я пригадую ті два ковтки, після яких і в мене, і в Торна, Вранці був неприємний присмак на язиці і розколювалася від болю голова. Містер Райнак сам приготував заздалегідь напої і підмішав у них наркотики. Адже він лікар, усе дуже просто. Кинувши швидкий погляд на кремезного чоловіка в синій уніформі, Товстун весело стенув плечима. Обличчя в офіцера залишалось незворушним. Чи сам зробив усе те містер Райнак? поставив запитання Еллері. Ні, це неможливо. За ті кілька годин, які він мав, сам він не встиг би полагодити торнову машину, перевести нас, наш одяг і наші речі з білого дому до його двійника, знову вивести з ладу торнову машину, покласти нас у ліжка, розвішати наш одяг так, як ми розвішали його перед сном, перевести портрет, скалки кришталевої каравки можливо й деякі дрібниці та прикраси, яких бракувало в другому будинку, і таке інше. Немала робота, навіть якщо значну її частину було виконано ще до нашого приїзду. Немає сумніву, це було діло рук цілої групи співучасників. До неї належали всі, хто жив у будинку, крім хіба Місіс Фел. Вона в такому стані не дуже розуміла, що діється. Очі Велері горіли. Отже, я запевняю, що всі, в тім числі й молодий містер Кейт, який завбачливо втік, брали участь у змові, щоб перешкодити законній спадкоємиці Сільвестра Мейхю, заволодіти будинком, де сховане багатство. Доктор Райнак ввічливо прокашлявся і, мов, жирний тюлень сплеснув у долоні. Надзвичайно цікаво, Квіне, надзвичайно. Вже й не пригадую, коли я чув таку захопливу вигадку. А з другого боку, хоча й ціную вашу дотепність, у вашій казочці є один натяк, що не може не викликати мого обурення». Він повернувся до офіцера. «Ви, звісно ж, не вірите в цю нісенітну вигадку. Гадаю, містер Квін від шоку трохи з'їхав з глузду». «Це вам не до лиця, містере Райнак», – зауважив Еллері. Те, що ми сидимо тепер тут, підтверджує мої слова. «Доведеться вам пояснити», – озвався офіцер, який, здавалося, не міг нічого збагнути. «Я хочу сказати, що тепер ми сидимо в першому білому домі. Хто, як не я, привів вас сюди. І я можу повести вас до двійника білого дому, бо знаю, в чому полягає облуда. Між іншим, усі ці люди повернулися сюди з будинку двійника». Він своє призначення виконав і більше їм не потрібний. Для облуди використано географічне положення будинків. Мені пригадалося, що дорога, якою ми сюди їхали, вигинається нескінченною плавною дугою. Від цієї дороги відходять два проїзди, між ними — миль шість, а дорога робить велику криву і замикається на собі, описуючи ніби цифру 9. Отже, Відстань між будинками по дорозі близько шести миль, а по прямій – не більше однієї милі. Того дня, коли прибула Коронія, і містер райник віз сюди Торна, міс Мейхію і мене, він свідомо проминув майже непомітний проїзд до будинку двійника, так, щоб ми не звернули на нього уваги. Машину Торна вивели з ладу для того, щоб позбавити його змоги їздити самому адже водій завжди помічає дорогою те, на що пасажир узагалі не зважає. Обидва рази, коли Торн приїздив до Мейхію, Кейт зустрічав його з однією метою – відвернути його увагу від дороги. А нас трьох першого дня привіз сюди містер Райнак. Сьогодні ввечері мені дозволили поїхати, сподіваючись, що назад я не повертатимусь, а ще тому, що ми були в будинку-двійнику який стоїть по дорозі ближче до шосе, ніж перший. Крім того, вони знали, що в такій досить короткій поїздці підозра в нас не прокинеться. «Навіть якщо все це так, – містер він, – озвався полісмен, – то я не розумію, чого всі ці люди домагались. Не могли ж вони сподіватися, що ви взагалі не викриєте цей обман?» «Це правда, – погодився Еллері, – але не забувайте, що спіймавши нас на гачок, вони намагалися заволодіти багатством Сільвестра Мейхю і зникнути. Весь обман був потрібен, щоб вигадати час, без перешкод обшукати чорний дім і знайти золото, навіть якби для цього довелося зрівняти будинок із землею. Це ж ясно. Я не маю сумніву, що в сусідньому будинку цілим залишився, мов після погрому, тільки каркас. Саме тому Райнак і Кейт час від часу зникали. Поки справді надприродне явище тримало нас у Білому домі Двійникові, вони по черзі, довбаючи камінець за камінцем, гарячково шукали в Чорному домі золото. Ось чому хтось, може й присутній тут шановний містер Райнак, вислизнув із будинку вслід за вами, торне, і вдарив мене по голові коли я необачно спробував був піти по сліду, залишеному на снігу Кейтом. Не можна було допускати, щоб я дійшов до того місця, де стояв і чорний дім, і білий дім, у якому ми лягли спати першої ночі після приїзду. Бо тоді я розгадав би таємницю. – А золото вони знайшли? – запитав Торн. – На мою думку, знайшли й переховали. – Але ж ми не… – вихопилось у місіс Райнак – «Герберти, я ж тобі казала, не...» «Ідіотка», – гарикнув Товстун. Жінка сіпнулася, немов він дав їй ляпаса. «Якщо ви не знайшли здобич, то чому ж дозволили їм сьогодні поїхати?» – грубо запитав у Райнака офіцер. Той, не відповідаючи, схопив склянку і жадібно випив. «Гадаю, я можу відповісти на це запитання», – замислено промовив Еллері. З багатьох причин, це найдивовижніша річ у всій таємниці, до того ж найжорстокіша і найменш простима. Все інше, порівняно з нею, дитячі забавки. Це стосується міс і вбивства. «Вбивства?» – насторожився полісмен. «Стосується мене?» – збентежено промовила Еліс. Еллері запалив сигарету і звернувся до полісмена. Приїхавши сюди, Еліс Мейхію першого ж дня пішла разом з нами до чорного дому. Там, у батьковій спальні, вона натрапила на давній дівочий портрет своєї покійної матері. Бачу, тут його немає. Отже, він усе ще в білому домі двійникові. Еліс скинулася до портрета, мов голодний китайський біженець до чашки рису. Вона сказала, що має лише одну материну фотокартку та й ту поганої якості, а тому дуже зраділа такій несподіваній знахідці. Еліс узяла портрет, принесла до Білого дому і поставила його на каміні, на оцьому каміні. Полісмен насупив брови. Еліс сиділа нерухомо, Мовчав здивований Торн. Еллері затягся сигаретою і розповідав далі. Та коли сьогодні Еліс Мейхю, рятуючись утечею, назавжди залишала з нами Білий дім, вона не взяла з собою материного портрета, дорогої згадки, від якої була в захваті першого дня. Не помітити портрета, скажімо, від хвилювання вона не могла, бо за хвилину до від'їзду поклала на камін, поруч із портретом, свою сумочку. Але забираючи її, на портрет навіть не глянула. А Веліс же, як вона сама висловилась, не має нічого дорожчого. Коли вона взяла портрет першого дня, то, безперечно, мала б узяти його й останнього дня. «Бога, радиквіни, що ви таке кажете?» – вигукнув Торн. Суворо дивлячись на дівчину, яка сиділа, затамувавши подих, Еллері різко промовив. «Я кажу, що інший був не тільки будинок, інша була й жінка. Я кажу, що перед нами не Елліс Мейхію». Всі мовчали, навіть полісмен. Він лише переступив з ноги на ногу. Нарешті дівчина звела очі. «Я все передбачила», – зітхнувши, мовила вона, зовсім нехрипким голосом. «І все йшло так добре?» «О, ви ошукали мене дуже спритно», – озвався Елері. «Чого варта тільки ота сценка в спальні минулої ночі? Тепер я знаю, що там діялося». Опівночі шановний містер Райнак непомітно зайшов до вашої кімнати, щоб розповісти вам про наслідки пошуків у чорному домі. Мабуть, він хотів також, щоб ви будь-що вмовили мене й торна негайно поїхати. Я випадково проходив коридором біля вашої кімнати, спіткнувся об килим і заточившись, ударився в стіну. Не знаючи, хто це і що в непроханого гостя на думці, ви обоє зіграли дуже талановито. Справжні актори. Ви обоє могли б досягти успіхів у театрі. Товстун заплющив очі і, здавалося, спав. І досягли, містере Квін, з викликом заявила дівчина. Я сім років працювала в театрі. Ви, дияволи, обоє. З погляду психології це був задум лихого генія. «Ви розуміли, що Еліс Мейхю в Америці ніхто не знає. А побачивши її фотографії, звернули увагу на те, що ви з нею схожі. Ви знали також, що міс Мейхію в нашому стороному товаристві пробуде лише кілька годин, до того ж у темному автомобілі». «Боже мій!» – простогнав Торн з жахом дивлячись на дівчину. «Еліс Мейх'ю, підвищив голос Еллері – увійшла в цей будинок, і місіс Райнак одразу відвела її нагору. Більше ми англійської дівчини Еліс Мейх'ю, не бачили. До вітальні зійшли ви. Ви уникали потрапляти на очі Торнові всі шість попередніх днів, щоб він навіть гадки не мав про ваше існування. Торн привіз сюди фотографії та листи Еліс Мейхію, в яких вона до подробиць описала своє життя. І тоді саме вам, мабуть, спало на думку видати себе за неї в очах двох чоловіків, для котрих Еліс – узагалі чужа людина. Коли ви з'явились до столу першого вечора, мені здалось, наче ви якась інша. Та це, вирішив я, через те, що мені ще не доводилось бачити вас підфарбованою і без капелюшка, й пальта. Певна річ, чим частіше я вас потім бачив – тим більше забував, яка на вигляд справжня Еліс Мейхію. А тому мимоволі все дужче переконувався, що ви є Еліс. Ви знайшли хитрий спосіб приховати неминучу різницю між своїм голосом і голосом Еліс. Просто вибачилися за кашель і пояснили хрипоту тим, що застудилися в машині, коли довго їхали від пристані. Небезпеку для вас тепер становила тільки зустріч з місіс Фелл. І коли ми вперше її побачили, вона дала нам відповідь на загадку, прийнявши вас за свою дочку Олівію. Нічого дивного, тому що ви є Олівія. Райнак байдуже попивав маленькими ковтками Бренді. Він дивився своїми невеличкими очицями кудись у простір. Тупо витріщившись на дівчину, сиділа стара місіс Фел. Ви передбачили навіть цю небезпеку, провадив Елрі Квін, примусивши містера Райника заздалегідь розповісти нам баєчку про манію місіс Фел та загибель Олівії Фел у автомобільній катастрофі кілька років тому. Чудово, навіть більше, ви ввели в оману це нещасне хворе створіння й тим що змінили голос та зачіску. Гадаю, зачіску ви зробили собі після того, як місіс Райнак привела на гору справжню Еліс Мейхію, і перед вами з'явилася жива модель. Все це могло б зворушити мене до сліз, якби не одна важлива обставина. «Ви такий розумний, аж страх бере», – холодно промовила Олівія Фел. «Що ви там іще вигадали?» Еллорі підійшов до неї і поклав їй на плече руку. Еліс Мейх'ю зникла, а ви зайняли її місце. Навіщо ви це зробили? Є два можливі мотиви. Перший – примусити й мене якнайшвидше покинути небезпечну зону і тримати нас осторонь, відмовляючись від багатства, або й взагалі звільнити нас від турбот про нього. Це підтверджують ваші неодноразові, наполегливі прохання забрати вас звідси. Другий мотив куди важливіший, ніж перший. Якщо ваші спільники не знайдуть золото відразу, то ви в наших очах, як Еліс Мейхію, на правах спадкоємиці, могли б розпорядитися будинком на власний розсуд. І золото, хоч би коли його знайшли, однаково належало б вам і вашим спільникам». «Отже, справжня Еліс Мейх'ю зникла. Але щоб ви, самозванка, заволоділи згідно із законом спадщиною, а потім, користуючись нею, зажили собі на втіху, треба було, щоб справжня Еліс Мейх'ю зникла назавжди. Вам треба було, щоб вона вмерла. Ось чому торне, – звернувся Елері до адвоката, міцніше стискуючи дівчині плече, – я казав, – що сьогодні ми повинні знайти не лише будинок. Еліс Мейхів вбито. На дворі почулися три схвильовані короткі вигуки, і знову все затихло. Убив її той, вів далі Еллері, кого не було в будинку, коли першого вечора ця самозванка зійшла вниз. Убив її Ніколас Кейт, найманий вбивця, а решта – співучасники цього вбивства. «Він не вбивця!» – озвався від вікна жіночий голос. Усі повернули в той бік голови і завмерли. За вікном стояли три детективи. Поруч із ними було видно ще дві постаті – чоловічу й жіночу. «Він не вбивця!» – знову вигукнула жінка. «Це вони хотіли, щоб Нік став убивцею, а він потай від них зберіг мені життя. Любий Нік!» Обличчя місіс Фелл, Олівії Фелл, місіс Райнак і огрядного лікаря посіріли. Поруч із Кейтом стояла Еліс Мейх'ю. Лише в загальних рисах вона була схожа на ту дівчину, що сиділа біля каміна. Тепер, порівнявши їх, можна було легко побачити різницю. Вигляд у Еліс був стомлений, але щасливий. Вона тримала Кейта за руку, як свою власність а хлопець ніяково всміхався. Епілог Уже згодом, коли можна було спокійно оглянутись назад, як на саму змову, так і на її наслідки, містер Елрік Він, підбиваючи підсумки, сказав, «Виникненню змови сприяли дві обставини – вдача Олівії Фел і майже фантастична наявність будинку двійника». Він міг би додати, що ці дві обставини, в свою чергу, не мали б значення, коли б не особливі риси властиві членам родини Мейхію. Батько Сільвестра Мейхю, райників відчим, завжди був диваком. І це дивацтво успадкували його діти. Сільвестр і Сара, що стала потім місіс Фелл, були двійнята. І завжди і у всьому одне одному заздрили. Коли в тому самому місяці Сара вийшла заміж, а Сільвестр одружився, Батько, щоб уникнути клопоту, подарував кожному з них по будинку. Спеціально зведені будинки були однакові до дрібниць. Один із них батько поставив поруч зі своїм і подарував місіс Фел, а другий на своїй ділянці за кілька миль від першого і подарував його Сільвестрові. Невдовзі чоловік місіс Фел помер, і вона перейшла жити до брата по матері, Герберта Після смерті старого Мейхію Сільвестр забив свій будинок дошками і поселився у великому спадковому будинку. Вийшло так, що цілком однакові зовні, однаково вмебльовані будинки-двійники, яких розділяли всього кілька миль, довгі роки стояли пам'ятками диватства старого Мейхію. Отож, двійник Білого дому стояв забитий і чекав, поки ним надумає скористатись лихий геній Олівій Фел. Олівія була дівчина вродлива, кмітлива, освічена і така сама нерозбірлива в засобах, як Леді Макбет. То вона подала думку повернутися до покинутого будинку поруч із чорним домом, щоб згодом прибрати до рук багатство Сільвестра Мейхіл. Та потім з'явився Торн з новиною про давно забуту Сільвестрову дочку. І Олівія збагнула, що їхньому намірові загрожує небезпека. Але побачивши привезені Торном фотографії і звернувши увагу на свою схожість з англійською сестрою, Олівія замислила цей химерний план. Насамперед треба було усунути з дороги Сільвестра. Відкоривши свої волі Райнака, Олівія схилила лікаря до думки заподіяти пацієнтові смерть до приїзду його дочки – Згодом, після ексгумації та розтину, трупа в ньому виявили отруту. А тим часом Олівія удосконалювала свій план перевтілення і обману. Фокус із зникненням будинку вона придумала для того, щоб ізолювати Торна, поки вони, шукаючи золото, перевернуть чорний дім до гори дном. Потреба в обмані, може, і не виникла б. Якби Олівія була цілком певна, що її самозванство – матиме цілковитий успіх. Підготувати обман виявилося легше, ніж гадалося. Будинок-двійник був повністю вмебльований і готовий виконати своє призначення. Треба було тільки повідривати дошки, провітрити кімнати, прибрати, постелити свіжу білизну. Часу на це до прибуття Еліс було цілком досить. План Олівії мав тільки одне вразливе місце – але тут від неї нічого не залежало. Ця жінка могла б досягти будь-якої мети, але вона припустилася помилки, вибравши на роль убивці Еліс Мейхію Ніколаса Кейта. Хлопець, щоб завоювати довіру змовників, спершу дав згоду і повівся як шибайголова, ладний за відповідну платню на що завгодно. Але річ у тім, що Нік був син другої дружини Сільвестра з якою той поводився дуже жорстоко, і зрештою вигнав її помирати в злиднях. До самої своєї смерті мати крапля по краплі вливала в синову свідомість почуття ненависті до Мейхіо, яка з роками не пригасала, а навпаки розгоралася. Кейт приєднався до змовників з однією метою – знайти багатство свого відчима і взяти собі ту частку, яку Сільвестр украв у його матері. Хлопець від самого початку не мав наміру вбивати Еліс, тобто виконувати призначену йому роль. Під носом у Квіна і Торна Кейт першого ж вечора вивіз Еліс з будинку, але не задушив її і не закопав, як наказувала Олівія, а сховав у лісі, в одній тільки йому відомій хатині. Він потайки заносив дівчині їжу, коли отойшов у чорний дім шукати золото, і вирішив тримати її полонянкою, поки знайде скарб, забере свою частку й зникне. Але взнавши свою полонянку ближче, Кейт покохав її, і одного разу, прийшовши в хатину, все їй розповів. Прихильність Еліс додала йому сил, і він, над усе турбуючись про її безпеку, умовив дівчину залишатись у схованці, аж поки знайдуть золото. Після цього вони вдвох збиралися викрити Олівію. Зла іронія всієї цієї історії, як казав згодом Еллерік Він, полягала в тому, що мета змови і контрзмови сільвестрове золото залишалася такою самою примарною, яким був спершу чорний дім. Незважаючи на найретельніші пошуки в будинку і навколо нього, навіть найменших слідів золота не виявили. «Я запросив вас до своєї скромної оселі», – добродушно сказав Еллері Квін через кілька тижнів, «щоб перевірити одну свою думку, що просто волає, вимагаючи перевірки». Еліс і Кейт здивовано перезирнулися. У найзручнішому кріслі Еллері поважно сидів елегантний, самовпевнений, добре відпочилий Торн. «Я радий, що комусь щось спало на думку», – гірко всміхнувся Кейт. «Я – жебрак, Еліс теж небагатша від мене». «Вам бракує філософського ставлення до багатства», – холодно зауважив Еллері. «У містера Райнака це одна з чарівних рис його вдачі. Бідолашний доктор». «Цікаво, чи йому подобаються наші в'язниці?» Він поворушив кочергою жар у каміні. «Міс Мейхію, наш приятель Торн, мабуть, уже дощенту зруйнував будинок вашого батька. А що, немає золота Торне?» «Нічого, крім сміття», – скрушно зітхнув адвокат. «Ми не пропустили жодного камінця». «Все правильно», – Отже, якщо подивитись на це діло Тверезо, то є дві можливості. Або багатство вашого батька, міс Мейхію, існує, або його немає взагалі. Якщо він сказав неправду і багатства немає, то справу можна вважати закінченою. І вам з вашим любим Кейтом залишається порадитись і вирішити. Або жити з гордо піднесеною головою жебраками – або здатися на ласку благодійного товариства. Але припустімо, що багатство, як і запевняв ваш батько, існує. І заховав він його десь у будинку. Що тоді?» «Тоді», – зітхнула Еліс, – воно безслідно зникло. Елері розсміявся. «Не зовсім так. У всякому разі з мене цих зникнень досить. Давайте подивимося на проблему з іншого боку». Що було в будинку за життя Сільвестра Мейхію таке, чого там немає тепер?» Торн витріщив очі. «Якщо ви маєте на увазі тіло...» «Ну, це вже занадто, Торне. До того ж була ексгумація. Думайте!» Еліс повільно перевела погляд на пакунок, що лежав у неї на колінах. «То ось чому ви попросили прихопити з собою материн портрет. «Гадаєте, старий свідомо вводив нас в оману, коли казав, що його багатство золото, вигукнув Кейт. Еллері, всміхаючись, узяв у дівчини пакунок, розгорнув його, хвилину вивчав великий портрет матері Еліс, а тоді повернув портрет другим боком до себе і, упевнено відвів картонку. Золотисто зеленим каскадом на коліна йому посипалися папери. Цінні папери! сміхнувся Еллері. Хто сказав, що ваш батько був несповна розуму, міс Мейхіл? Він був дуже розумний джентльмен. Ну-ну, Торне, не будьте таким цікавим. Залишмо цих щасливих дітей самих.